Джек Лондон. Непередбачене. Бачити очевидне і робити очікуване просто. Тенденція життя окремого індивіда є скоріше статичною, аніж динамічною. А її рушійною силою є сучасна цивілізація. Де бачиться лише очевидне, а непередбачуване трапляється рідко. Однак, коли непередбачене все ж трапляється – та ще й достатньо серйозне за своєю значущістю, то непристосовані гинуть. Вони не бачать очевидного, не здатні до непередбачуваних вчинків, і не спроможні перебудувати своє життя і перевести його на нову незвідану колію. Коротше кажучи, коли ці індивіди доходять до кінця своєї індивідуальної колії, вони гинуть. З іншого боку, є такі, що прагнуть вижити за будь-яких умов. Це здібні й сильні індивіди, які виходять за межі правила очевидності та передбачуваності і здатні пристосувати своє життя до будь-яких незнайомих колій, до яких вони випадково потрапляють, добровільно чи примусово. Саме таким індивідом і була Едіт Вітслі. Вона народилася в Англії на селі, де плин життя визначається правилом практичної доцільності, а непередбачене є настільки непередбачуваним, що коли воно трапляється, то розцінюється як безтактність. Вона рано пішла працювати, і згідно з професією правила практичної доцільності, з часом стала служницею однієї знатної дами. Вплив цивілізації проявляється в накиданні людського закону на все довкілля. Аж поки своєю регулярністю та впорядкованістю воно не стане схоже на машину. Сумнів не вилучається, а неминуче передбачається. Людина навіть під ощем не мокне і на морозі не мерзне, а смерть замість підкрадатися жорстоко і підступно перетворюється на заздалегідь організовану пишну процесію – що рухається добре змащеною колією до фамільного склепу, де завіси уберігають від іржі, а пил ретельно витирають. Саме такими і були умови життя Едіт Вітслі. У ньому не відбувалося нічого. Навряд чи можна назвати подією, коли вона у віці 25 років поїхала супроводжувати свою господиню, яка подалася подорожувати до Сполучених Штатів. Просто колія змінила свій напрямок. То була та ж сама добре змащена колія. Вона поєднувала обидва боки Атлантики своєю безмістовністю та відсутністю подій. І корабель у ній не був човном посеред стихії, а просторим багатокімнатним готелем, що рухався швидко і гладко, давлячи й піднімаючи хвилі своїм гігантським корпусом. Так що океан ставав схожий на сонний сільський ставок біля водяного млина. По той біч океану колія продовжувалася на суходолі. Респектабельна та упорядкована колія, що забезпечувала готелі на кожному місці пересадки, а між місцями пересадки готелі на колесах. Коли в Чикаго її господиня бачила один бік суспільного життя, Едіт від слі бачила його інший бік. А коли вона полишила службу і стала Едіт Нельсон, то виявила, хоча, може, й не досить переконливо, здатність впоратись непередбаченим і брати над ним гору. Ганс Нельсон, іммігрант, швед за народженням і Тесля за фахом, мав у собі Тевтонський неспокій, що завжди гнав його кревних родичів на захід. До великих пригод і авантюр. То був кремезний м'язистий чолов'яга, у якого брак уяви компенсувався нестримною енергією та ініціативністю. До того ж, його вірність і ніжність були так само міцними й надійними, як і його м'язи. «Ось добре попрацюю, зберу трошки грошенят та й подамся до Колорадо», сказав він Едіт наступного дня після одруження. «За рік вони вже були в Колорадо». Де Ганс Нельсон уперше побачив, що таке золото видобування, і сам захворів на золоту лихоманку. Займаючись пробними розробками золота, він побував у штатах Північна та Південна Дакота, Вайдахо та Східному Орегоні, а потім подався в гори Британської Колумбії. І в поході, і на привалі з ним завжди була Едіт Нельсон. Ділячись з чоловіком успіхи, труднощі та працю, Коротенький крок зрослої в хатніх умовах жінки вона змінила на розмашисту ходу горянки. На небезпеку вона навчилася дивитися спокійно і з розумінням, назавжди позбувшись панічного страху, який породжується невіглаством і який уражає зніжених городян та уподібнює їх до дурних переляканих коней, котрі, заклякнувши від жаху, чекають своєї участі замість долати її або ж нестямно кидаються вперед сповнені самогубного страху, що всіває шлях їхніми понівеченими тушами. Едіт Нельсон траплялася непередбачене на кожному повороті їх мандрів, і вона натренувала свій зір так, що він бачив у ландшафті не лише очевидне, але й приховане. Вона, якій ніколи в житті не доводилось куховарити, Навчилася пекти хліб, не вдаючись до дріжджів, хмелю або пекарського порошку, підрум'янюючи його зверху і знизу на відкритому вогні на сковорідці. А коли закінчувалася остання чашка борошна та останнє кільце бекону, Едіт Нельсон спромоглася опинитися на висоті ситуації. і з мокасинів та м'якшої шкіри інших предметів одягу готувала подобу їжі, котра якимось чином тримала вкупі душу і тіло її чоловіка, і котра давала можливість просуватися далі. Вона навчилася в'ючити коня, а також чоловіка. Процес, що може неабияк сильно вразити серце і гордість будь-якого мешканця міста. Вона також добре вміла в'язати вузли для кожного конкретного типу в'ючення. А ще вона навчилася розпалювати вогнище і сирих дров під дощем, і не втрачати при цьому присутності духу. Інакше кажучи, вона долала непередбачене у всіх його проявах. Але велика непередбаченість була іще попереду, і вона мала стати для Едіт серйозним випробуванням. Повінь золотошукачів почала затоплювати Аляску. І цілком природно, що її хвиля підхопила Ганса Нельсона та його дружину і винесла на Клондайк. Восени 1897 року вони опинилися в селищі Дайя, але не мали грошей, щоб перевести спорядження через перевал Чілкут-Пас і потрапити до Доусона. Тому тієї зими Ганс Нельсон працював за своїм фахом, допомагаючи зводити місто Скагуей, що зростало як на дріжджах. Перебуваючи в гущі подій, він усю зиму чув, як Аляска кличе його. А найгучніше кликала затока Латуябей. Тому влітку 1898 року він з дружиною вже пробирався крізь лабіринти з Чербато узбережжя 70-футових сиваських каное. З ними були також індіанці, троє чоловіків. Вони вивантажили їх разом із порядженням та припасами на безлюдну смужку землі за 100 миль від затоки Латуябей. А самі повернулися до Скагуея. Але окрім подружжя, на вузькій косі залишилося ще троє людей, бо вони були членами організованої старательської групи. Кожен з них уклав у спорядження та харчі рівну частку капіталу, і прибутки мали ділитися порівну. При цьому Едіт Нельсон мала куховарити для всієї групи і отримувати чоловічу частку харчів. Спочатку нарубали ялини, збудували трикімнатну хишку. Завданням Едіт Нельсон було підтримувати в ній порядок. Завданням вже чоловіків було шукати і знаходити золото. І вони його шукали і знаходили. То не була якась вражаюча знахідка. Такий собі золотий розсип, де кілька годин тяжкої праці, давали кожному чоловікові від 15 до 20 доларів на день. Того року коротке полярне літо розтягнулося довше звичайного – і вони скористалися цією нагодою до останньої хвилини, відкладаючи своє повернення до Скагоя, і спізнилися. Заздалегідь було домовлено, що вони приєднаються до групи з кількох десятків індіанців, коли ті вирушать у подорож за покупками вздовж узбережжя на південь. Сивощі прочекали білих людей аж до одинадцятої години, а потім, не дочекавшись, поїхали. Групі золотошукачів не лишилося нічого іншого, як очікувати, що їх випадково хтось підбере. А тим часом вони упорядкували і прибрали ділянку, і заготовили дрова. Сонне бабине літо все тягнулося і тягнулося, а потім різко, як по сигналу тривоги, настала зима. Вона прийшла за одну ніч, і старателі прокинулося під завивання вітру. На дворі лютувала заметіль, і довкола все позамерзало. Одну снігову бурю змінювала інша, а в проміжках западала тиша, порушувана лише глухим шумом прибою на безлюдному узбережжі, де замерзлі солоні бризки оздоблювали берег химерною білою смугою. У хищці все було добре. Золотого піску було добуто десь на вісім тисяч доларів, і всі не могли з цього не втішатися. Чоловіки майстрували снігоступи, полювали на дичину, роблячи запас м'яса в коморі. А довгими вечорами безкінечно грали у Віст та Педро. Тепер, коли золотодобування припинилося, Едіт Нельсон передала приготування їжі та прибирання у віддання чоловіків. А сама штопала їхні шкарпетки та зашивала одяг. У хищці не було ані глухого ремствування, ані сутичок, ані дріб'язкових суперечок. Члени групи часто вітали один одного із спільним успіхом своєї експедиції. Ганс Нельсон був розважливо флегматичним та невимушеним у спілкуванні, а Едіт уже давно завоювала його безграничний захват своїм умінням ладнати з людьми. Гаркі, довготелесий худорлявий техасець, був незвичайно приязним як для чоловіка з похмурою вдачею. До товарискості його спонукало ще й те – що ніхто не ставив під сумнів його теорію, згідно з якою золото мало здатність множитись. Четвертий член групи, Майкл Денін, своїм ірландським гумором та кмітливістю додавав веселого настрою, який панував у хищці. Це був високий, кремезний чоловік, схильний до раптових спалахів гніву через дрібниці, але незмінно добродушний та веселий у по-справжньому серйозних ситуаціях. П'ятий і останній – Дачі – був незмінним та охочим об'єктом кпинів у групі. Інколи він навіть ладен був посміятися самого себе, аби тільки підняти настрій у хатинці. Схоже, що метою його життя було смішити людей. Жодна серйозна сварка не затьмарила безтурботності компанії. А тепер, коли кожен міг похвалитися тисячою шістдесятьма доларами, заробленими за коротке полярне літо, в хищці воцарився ситий і вдоволений дух заможності. І раптом сталося непередбачене. Вони щойно сіли снідати, хоча була вже восьма ранку, пізні сніданки стали звичним після припинення старательських робіт. Трапезу освітлювала свічка, встали на упляшку. Еді та Ган сиділи на протилежних кінцях столу. З одного боку спинами до дверей сиділи гарки та дачі. Місце навпроти залишилося незайнятим. Денін іще не прийшов. Ганс Нельсон поглянув на порожній стілець, повільно похитав головою і, зробивши незграбну спробу пожартувати, мовив. Майкл завжди першим стигав до столу. Дивно, може він захворів? А справді, де Майкл? – спитала Едіт. Прокинувся трошки пізніше за нас і вийшов на двір. Відповів Гаркі На обличчі дачі з'явилася пустотлива усмішка Удаючи, що знає причину відсутності Деніна Він напустив на себе таємничого вигляду Едіт, обережно зазирнувши в чоловічу спальню Повернулася до столу Ган запитально поглянув на неї І вона похитала головою «Раніше він ніколи не спізнювався до столу» Зазначила вона «Не розумію» – додав Ганс. – У нього завжди був апетит, як у коня. «Це просто жахливо», – сказав Дачі сумно, похитавши головою. І вони почали жартувати з приводу відсутності свого товариша. «Це велика біда», – почав першим Дачі. «Що?» – хором запитала решта. «Те, що сталося з бідолашним Майклом» пролунала скорботна відповідь. «А що з ним сталося?» – запитав Гаркі. «Він більше не хоче їсти. Побивався дачі. Він утратив апетит. Йому більше не подобається їсти». «А так і не скажеш, дивлячись, як він наминає харчі, що ж за вухами лящить», – зауважив Гаркі. «Це така неповага з його боку до місіс Нельсон». Швидко знайшовся на слові дачі. Жахливо. Просто жахливо. Чому його тут нема? Тому що він вийшов. А чому він вийшов? А для того, щоб нагуляти апетит. А як він нагулює апетит? Ходить босоніж по снігу. Я все знаю. Саме так багаті люди ганяються за апетитом, коли він від них утікає. У Майкла 1600 доларів. Він багатий чоловік. Тому в нього і пропав апетит. І тепер він за ним ганяється. Ось очиніть двері і погляньте. Там у снігу сліди його босих ніг. Тільки не треба допомагати йому ловити апетит. Тож його проблема, а не ваша. А коли він нарешті спіймає, то заявиться до столу. Всі гучно розсміялися з нісенітниці, яку наговорив дачі. Але не встиг ущухнути сміх, як двері розчинилися, і до хишки увійшов Денін. Решта повернулася поглянути на нього. У руках він тримав рушницю. Не встигли всій оком кліпнути, як Денін пристав її до плеча і двічі вистрілив. Після першого пострілу Дачі осунувся на стіл, перекинувши свою чашку з кавою. А його руда шевелюра вкрила тарілку з кашею. Лоб Дачі притиснув край тарілки і вона стала під кутом 45 градусів до його голови. Другий постріл застав Гаркі у стрибку, коли він вискочив із-за столу, і Техасець рухнув навзнак на підлогу. Вигук «О господи!» з булькотом застряг у нього в горлі. Отак і сталося непередбачене. Ганс та Едіт ошелешено заціпеніли. Вони заклякло сиділи за столом, не зводячи зворушених очей з убивці. Крізь пороховий дим – що наповнив кімнату. Його було погано видно. Запаліти ще тільки й чути було, як на підлогу капає зі столу розлита кава. Денін розкрив казенник рушниці і став виштовхувати гільзи. Тримаючи рушницю в одній руці, другою він поліз у кишеню за новими набоями. Він якраз засовував їх у стволи, коли Едід стрепенулася і почала діяти. Не було сумніву, що Денін збирався вбити її та Ганса. Приблизно три секунди перебувала вона в стані паралічу та шоку, спричиненого тією жахливою і непояснимою формою, у якій перед нею явилося непередбачене. Але потім Едіт швидко виступила йому на зустріч і щепилася з ним швидко й рішуче. Як кішка, стрибанула вона на вбивцю й обома руками вчепилася йому в комір. Від поштовху Денин захитався і позадкував, ступивши кілька кроків назад. Він спробував струсити із себе Едід, намагаючись при цьому втримати рушницю в руках. Але зробити це було непросто, бо її загартоване тіло було пружним і сильним, як у кішки. Смикнувшись у бік і тримаючи вбивцю за шию, вона ледь не звалила його на підлогу. Але він устояв і рвучко крутнувся. Ноги Едід відірвалися від підлоги, і вона, не розчіплюючи рук, описала в повітрі коло слідом за рвучким обертальним рухом, що його зробив Денін. Цей політ закінчився зіткненням зі стільцем. І вони удвох упали з гуркотом на підлогу, зайнявши собою півкімнати і продовжуючи несамовито боротися. Ганс Нельсон зреагував на передбачуване на півсекунди пізніше, ніж його дружина. Його нервово-розумові процеси відбувалися повільніше, ніж у неї. Він являв собою набагато більший людський організм, і тому йому знадобилося на півсекунди більше, щоб усвідомити те, що сталося, прийняти рішення і почати діяти. Едіт уже стрибнула на вбивцю, коли Ган скочив на ноги, але в ту мить він і близько не був таким холоднокровним, як його дружина. Його охопило сліпе шаленство Вікінга, у ту мить, коли Ганс підстрибнув зі стільця. Його рот розкрився, і з нього почувся звук, схожий одночасно на рик і волання. Коли тіла вбивці та Едіт гойнулися перед тим, як упасти, Ганс уже метнувся на перейми через кімнату і встиг підбігти до них якраз у той момент, коли вони попадали на підлогу. Налетівши на розпростерто Оденіна, він почав осатаніло гамселити його кулаками. То були як удари ковадла. І Едіт, почувши, як обм'якло тіло вбивці, відпустила його і відскочила вбік. Лежачи на підлозі, вона важко дихала і спостерігала. Несамовиті удари продовжували сипатись на Деніна. Йому, здається, вже було байдуже, він навіть не ворушився. Потім до неї дійшло, що він утратив свідомість, і вона гукнула Гансу, щоб той припинив. Потім знову гукнула, але він зовсім не зважав на її голос. Едіт спробувала вхопити його за руку, але спромоглася лише на секунду затримати її. Те, що вона зробила після цього, не було результатом якогось раціонального імпульсу. Не було воно також наслідком початтю жалю чи заповіді «Неубий». Кинути своє тіло між чоловіком та безпорадним убивцею її скоріше змусило якесь відчуття закону моралі її одноплемінників та дитяче виховання. І тільки пересвідчившись, щоб є власну дружину, Ганс припинив вимахувати кулаками він дозволив їй відтягнути себе вбік приблизно так само, як дозволяє зла собака своєму хазяїну відтягти себе. Аналогія була вражаючою кілька разів він обертався, наче наміряючи знову стрибнути на вбивцю. Але щоразу його зупиняла дружина, швидко заступаючи йому шлях. Усе далі і далі відштовхувала Едіт свого чоловіка. Їй ще ніколи не доводилось бачити Ганса в такому стані. І вона боялася його навіть більше, ніж боялася Денина в розпалі боротьби. Едіт ніяк не могла повірити, що оцей лютий звір – то її Ганс. І вона раптом з переляком збагнула, що він здатен легко перекусити її руку, як і будь-яка дика тварина. Кілька секунд, не бажаючи зачіпати її, він уперто намагався вивернутися і проскочити назад, кидаючись з боку в бік. Але вона так само вперто ставала йому на заваді, кидаючись з боку в бік разом з ним. Нарешті в його очах замерхтіли проблиски здорового глузду, і він здався. Обоє знесилено зіп'ялися на ноги. Дошкандибавши, похитуючись до стіни, Ганс оперся об неї. Обличчя й а з горла продовжувало вирватися гарчання, але через кілька секунд нарешті стихло. Настав час дати волю своїм почуттям. Заламуючи руки, Едіт стала посеред кімнати, важко хапаючи ротом повітря. Тіло її тряслося, як у пропасниці. Ган здивився перед себе невидючими очима, але очі Едіт шалено зиркали сюди-туди, фіксуючи подробиці того, що сталося. Денін лежав непорушно на підлозі. Біля нього валявся стілець, перекинутий у розпал боротьби. Наполовину закрита його тілом, під ним лежала рушниця, і досі з розкритим казенником. Біля руки вбивці валялися два набої, які він так і не встиг вставити у стволи, і які він тримав у руці, аж поки не знепритомнів. Гаркі закляк на підлозі там, де він упав навзнак. А дачі... Лежав грудьми на столі, увіткнувши свою руду голову в тарілку, яка й досі стирчала під кутом 45 градусів. Ця перехлябана тарілка розмішила її. Чому вона не впала? Це було абсурдно. Тарілки з кашею не мають звички ставати з торчма на столі, навіть якщо когось убивають. Вона зиркнула на Деніна, але потім знову повернулась поглядом до тарілки. Це було так сміховинно. Вона ледь не розгреготалася істеричним сміхом. Але потім вона звернула увагу на тишу, що панувала в кімнаті, і тарілку витіснило зі свідомості бажання хоч якоїсь події. Монотонне капання кави лише підкреслювало тишу. «Чому Ганс нічого не робить? Нічого не каже?» Вона поглянула на нього і розкрила була рота, щоб заговорити». Але виявилося, що язик відмовляється виконувати належні йому обов'язки. У горлі з'явився характерний біль, а рот став сухим і наче ворсистим. Вона тільки дивилася на Ганса і мовчала. А Ганс і собі мовчки дивився на неї. Раптом тишу порушив різкий металічний брязкіт. Едіт скрикнула і швидко поглянула на стіл. то впала тарілка. Ганс зіхнув і наче прокинувся від сну. Брязкі тарілки змусив їх прокинутись уже в абсолютно новому світі. І хишка втілювала собою цей новий світ, у якому їм відтепер судилося жити і рухатися. Стара ж хишка назавжди відійшла в минуле. Обрій життя став цілком новим і незнайомим. Непередбачено накинуло своє чаклунство на обриси речей, змінивши їх перспективу, спотворивши цінності, і перемішавши реальне та нереальне в химерну суміш, яка спантиличувала і лякала. «Господи Гансе!» Такими були перші слова Едіт. Ганс не відповів, а просто уставився на неї з виразом неймовірного жаху в очах. Потім поволі обвів поглядом кімнату, вперше помічаючи деталі. Після цього він надягнув капелюха і рушив до дверей. «Ти куди?» Спитала Едіт з наполегливою інтонацією, з болем усвідомлюючи відповідь на своє запитання. Узявши за дверну ручку, Ганс обернувся і сказав. «Могили копати». «Гансе, не залишай мене!» Погляд її ковзнув в кімнаті. «Не залишай мене з оцим!» «Могили все одно ж доведеться копати», – мовив він. «Але й ти не знаєш, скільки...» Звічаєм заперечила Едіт. Помітивши його вагання, вона додала, «До того ж, я піду з тобою і допоможу». Ганс повернувся до столу і звичним рухом зняв зі свічки нагар. Потім вони разом усе ретельно обдивилися, і гарки, і дачі були мертві. Їхні рани були жахливими, бо в них стріляли з рушниці майже в притул. Ганс не хотів підходити до Денина, і Едіт самій довелося оглянути його. «Він не мертвий», – гукнула вона Гансу. Той підійшов і поглянув згоревниз на убивцю. «Що ти сказав?» – спитала Едіт, почувши, як у чоловіка вирвався з горла якийсь звук схожий на гаркання. «Я сказав, що це ганьба, що він і досі живий», – почулася відповідь. Едіт схилилася над тілом убивці. «Відійди!» – хрипко наказав Ганс якимось дивним тоном. Нараз відчувши тривогу, Едіт поглянула на чоловіка. Той підняв випущену деніном рушницю і почав заганяти в неї набої. «Що ти збираєшся робити?» – скрикнула вона швидко підводячись. Ганс не відповів. Натомість Едіт побачила, як він скинув рушницю до плеча. Швидко вхопившись за ствол, вона різко відвела його вгору. Він спробував висмикнути рушницю, але вона ступила крок уперед і притиснулась до нього. "Гансе, Гансе, прокинься", скрикнула Едіт. "Припиниться, божевілля". "Він убив Дачі і Гаркі", відповів чоловік. "І зараз я уб'ю його". "Але так не можна", заперечила вона. "Треба дотримуватися закону". Ганс презирливо охкнув висловивши таким чином свою недовіру в силу закону в цих краях. І холоднокровно і вперто повторив. Він убив дачі і гарки. Довго вона з ним сперечалася, але ця суперечка мала однобокий характер. Боганс обмежився тим, що знову і знову повторював один і той самий аргумент. Він убив дачі і гарки. Але Едіт, Нікуди було подітися від отриманого в дитинстві виховання та від поклику крові своїх нащадків. Вона успадкувала від них повагу до закону, тому в її розумінні правильна поведінка і полягала саме в дотриманні закону. Іншого праведного шляху в цій ситуації вона собі просто не уявляла. Для неї намагання Ганса взяти закон у свої власні руки було так само невиправданим, як і те, що скоїв Денін. Від двох зол добра не вийде, наполягала вона, і тому існував лише один спосіб покарання убивці – законний спосіб, визначений суспільством. Нарешті, Ганс піддався на її умовляння. «Гаразд», – промовив він, – «нехай буде по-твоєму». «Але ось подивишся, завтра або післязавтра він уб'є тебе і мене». Едіт похитала головою і простягла руку, щоб узяти рушницю. Ганс уже був віддав її, але потім завагався. «Краще дай я його уб'ю», – благально сказав він. Але Едіт знову похитала головою, і Ганс почав було віддавати рушницю, як двері розчинилися і на порозі, не постукавши, з'явився індіанець. Не зморгнувши оком, Непроханий гість окинув поглядом картину, що йому відкрилася. Індіанцю вистачило одного побіжного погляду, щоб умістити у своїй свідомості мертвих і живих. На його обличчі не відбилося не лише подиву, а й звичайної цікавості. Для нього мертвого тіла Гаркі просто не існувало. «Сильний вітер», – зауважив індіанець замість привітання. «Все добре. Дуже добре». Ганс і досі, стискаючи рушницю, не мав ані найменшого сумніву, що скалічені трупи індіанець відніс на його рахунок. Він із благанням поглянув на дружину. «Доброго ранку, Негуча!» – сказала вона з явним зусиллям у голосі. «Ні, не дуже добре. Дуже погано. Велике лихо. Тоді піду. До побачення». «Дуже поспішати», – мовив індіанець, і без найменшої ознаки поспіху обережно обійшов калюжу крові на підлозі. Відчинив двері і вийшов. «Він думає, що то ми скоїли», – вжахнувся Ганс. «Що то я скоїв?» Якусь мить Едід мовчала, а потім заговорила, стисло і по-діловому. «Байдуже, що він думає, то буде потім». А зараз нам треба викопати дві могили. Але спочатку слід зв'язати Деніна, щоб він не втік». Ганс відмовився торкатися вбивці, і я дід сама зв'язала його ноги і руки. Після цього вони з Гансом вийшли на двіру сніг. Земля була такою мерзлою, що не піддавалася ударам Кайла. Тоді вони зібрали дров, розчистили ділянку від снігу і на замерзлій поверхні розклали багаття. Воно горіло годину, і після цього земля розтанула на кілька дюймів углиб. Ганс та у глиб. Ганнстедіт вигребли лопатами розсталу багнюку і знову розклали багаття. Їхнє просування в глиб землі тривало зі швидкістю кількох дюймів на годину. Це була тяжка і нестерпна праця. Через амітіль, що лютувало довкола, вогнище що горіло мляво, а вітер пронизував їхню одіж і пробирав до кісток. Вони мало говорили, бо не давав вітер. Окрім спантиличених розмірковувань над мотивами вчинку деніна, вони здебільшого мовчали, пригнічені жахом недавньої трагедії. О перші дня Ганс, поглянувши на хишку, оголосив, що він зголоднів. «Ні, не зараз, Гансе!» – запротестувала Едіт. Після того, що сталося, я не можу отак просто піти в хишку і приготувати їжу». О другій годині Ган запропонував піти разом з нею. Але вона знову втримала його. І о четвертій дві могили були готові. Вони були мілкі, десь два фути за вглибшки, Але для свого призначення цілком придатні. Настала ніч. Гансу взяв санчата, і двох загиблих чоловіків потягли крізь темряву і бурю до їхньої крижаної усипальниці. Похорона-процесія була чим завгодно, але не пишно церемоніальним видовищем. Сани вгрузали в глибокий сніг, і тягнути їх було важко. З вчорашнього дня чоловік та дружина нічого не їли, і ослабли від нервової напруги та фізичного виснаження. Вони не мали сили встояти проти вітру, і часом його пориви збивали їх з ніг. Кілька разів сани перекидалися, і їм доводилось знову класти на них їхній моторошний вантаж. Остання сотня футів до могил пролягала покруто схилу, і Гансу та Едіт довелося долати його на всіх чотирьох, як собакам перетворивши руки на лапи і вгрузаючи ними у сніг. При цьому все одно важкі сани двічі стягували їх донизу, і вони ковзали по схилу і падали до підніжжя. І живі, і мертві, утворюючи моторошне плетево стіл саней та мотузок. «Завтра я поставлю на могилах дошки з їхніми іменами», – сказав Ганс, коли могили нарешті закидали. Еді тридала. Кілька уривчастих і плутаних речень. Ото було і все, на що вона спромоглася в плані поминальної служби. І чоловікові – Довелося ледь не нести її до хатини. Тим часом Денін уже оклигав. Він катався туди-сюди по підлозі, марно намагаючись вивільнитися. Очима, що блищали лихоманковим огнем, він спостерігав за Гансом та Едіт, але навіть не намагався заговорити. Ганс і досі не бажав торкатися вбивці, і похмуро дивився, як Едіт потягла його по підлозі до чоловічої спальні. Але хоч як вона старалася, їй не вдавалося підняти його з підлоги і покласти на ліжко. «Краще дай я його застрелю, і проблем у нас більше не буде», – востаннє благально звернувся до неї Ганс. Едіт знову похитала головою і нахилилася, щоб продовжити свої зусилля. На її подив тіло вбивці піднялося легко, то чоловік, скорившись її волі, прийшов на допомогу. Після цього вони заходились вимивати і прибирати кухню. Але підлога все одно криком кричала про трагедію. І Гансу довелося зістругувати заплямовану кров'ю поверхню, а щепки спалити в печі. Минали дні. Скрізь панувала темрява і тиша перериваючись лише сніжними бурями та гуркотом прибою, бризки якого замерзали падаючи на берег. Ган корився найменшим вказівкам Едіт. Уся його дивовижна ініціативність зникла. З Деніном вона воліла поводитись по-своєму, і Ганс віддав ініціативу в її руки. Убивця являв собою постійну загрозу. Увесь час існував ризик того, що він вивільниться зі своїх пут, тому його довелося терехти день і ніч. Чоловік або жінка завжди сиділи біля нього, тримаючи в руках заряджену рушницю. Спочатку Едіт запровадила восьми години чергування. Але безперервне напруження було надто великим, і згодом вони з Гансом почали мінятися через чотири години. Оскільки їм треба було спати, а чергування тривало і вночі, то весь ранок теж витрачався на вартування Дніна. У них майже не лишалося часу на приготування їжі та заготівлю дров. Після недоречного візиту Негука індіанці обходили хатину стороною. Едіт посилала Ганса до їхніх домівок, щоб він умовив їх відправити Деніна на Каноє вздовж узбережжя до найближчого поселення білих людей. Але ці відрядження були безрезультативними. Тоді Едіт пішла сама і поговорила з Негуком. Він був ватажком у невеликому селі, мав гостре почуття відповідальності і в кількох словах пояснив свою політику. «Це – лихо білих людей, а не сивашів. Сказав він. «Якщо мої люди допомагати вам, то це лихо стане і їхнім лихом. Коли лихо білих людей та лихосивощів поєднується, то вийде одне велике лихо, незбагненне і нескінченне лихо. Це погано. Мої люди не чинили зле. Навіщо їм допомагати вам? Щоб потрапити в халепу?» І повернулася Едіт Нельсон до своєї жахливої хатини, з її чотиригодинними безкінечно змінювальними чергуваннями. Час від часу, коли наставала її черга сидіти біля полоненого і зарядженою рушницею, очі її злипалися і вона починала дрімати. І щоразу Едіт просиналася, стрепетнувшись, хапалася за зброю і відразу ж кидала погляд на Даніна. То явно були нервові потрясіння, і вони вкрай шкідливо на неї впливали. Її страх перед вбивцею був таким великим що навіть тоді, коли Едіт не спала, вона хапалася за рушницю щоразу, як той ворушився під ковдрою. Ось-ось у неї мав статися нервовий зрив, і вона це знала. Спочатку з'явилося тремтіння очних яблук, і їй довелося часто заплющувати очі для полегшення. Трохи згодом почалося неконтрольоване посмикування вік. І все це посилювалося тим, що трагедія ніяк не йшла у неї з голови, це жахіття нікуди не зникло, і досі залишилося від неї не далі, аніж того ранку, коли непередбачене прокралося в їхню хатину і стало господарем становище. І під час своїх щоденних ритуалів з охорони вбивці, їй доводили, зціпивши зуби, з волі контролювати своє тіло та душу. На Ганса трагедія вплинула інакше. Його свідомістю міцно заволоділа та ідея, що він просто зобов'язаний убити Деніна. І кожного разу, коли він вартував зв'язаного вбивцю або просто перебував поруч із ним, Едіт огортав страх, що Ганс одного дня зробить ще один кривавий запис в історію їхньої хатини. Він завжди лаяв його останніми словами і поводився з ним грубо. Ганс намагався приховати свою манію вбивства і часто казав дружині «Скоро ти сама захочеш», щоб я вбив його. Але тоді я не захочу його вбивати. Бо мені буде гидко. Але не раз, прослизаючи до кімнати, бачила вона, як двоє чоловіків злобно вирячились один на одного. Вони скидалися на двох тварин. На обличчі Ганса відбивалося палке бажання вбити. А Денін своїм виразом нагадував загнаного в кут щура. «Гансе!» – скрикнула Едіт. «Прокинься!» І її чоловік сіпався, приходив до тями, а потім відчував розкаяння і сором. Ось так Ганс став іще одним фактором у проблемі непередбаченого, яку мала вирішити Едіт Нельсон. Спочатку це просто було питання правильного поводження з Деніном, і це правильне поводження полягало в її розумінні у необхідності тримати його в полоні доти, поки він не потрапить до рук правоохоронців і не постане перед справедливим судом. Але тепер до цієї проблеми додався Ганс. І Едіт побачила, що йдеться про його порятунок та недопущення його безумства. Невдовзі вона виявила також, що її власні сили і витривалість теж стали частиною проблеми. Вона вже не витримувала напруження. Її ліва рука стала мимоволі смикатись і згинатися. Її з ложки розпліскуватися. І Едіт уже не покладалася на свою вражену руку. Їй здалося, що то симптоми захворювання відомого під назвою «Танцю Святого Віта». І тому вона дуже боялася, що хвороба зайде надто далеко, і наслідки її будуть катастрофічними. А що як воно зляже? І образ можливого майбутнього, коли в хатині залишиться тільки Денін та Ганс, лише посилював увесь жах ситуації». Через три дні Денін почав розмовляти. І його перше запитання було таким. «Що ви збираєтеся зі мною робити?» Це запитання він повторював щодня і багато разів на день. Едіт, у свою чергу, теж щодня ставила йому одне й те саме запитання. «Навіщо ти це зробив?» На нього вбивця так і не відповів. «Ба більше, Денін на це запитання вибухав гнівом». Сатаніючи й напружуючи ремені, якими він був зв'язаний, і погрожуючи поквитатися з Едіт, як тільки він вивільниться, в чому, як він сказав, аніскільки не сумнівався. У такі хвилини вона клала пальці на курки рушниці, готуючись зустріти вбивцю смертоносним свинцем, якщо він вирветься. А сама при цьому перелякано тремтіла, і в неї паморочилося в голові від потрясіння та постійного напруження. Але з часом Денін став дедалі керованішим і зговірливішим. Їй здалося, що він дедалі більше втомлювався від своєї незмінно непримиримої позиції. Ірландець почав скиглити і просити, щоб його відпустили, і почав робити неймовірні обіцянки, що й пальцем їх не троне, що сам подасться на південь по узбережжю і здасться поліції, що віддасть їм свою долю золота що піде в хащі і ніколи більше не повернеться до цивілізації, що відразу ж накладе на себе руки, як тільки вони його відпустять. Зазвичай його умовляння наростали і завершувалися безконтрольним буйством, і Едіт починала здаватися, що з ним ось-ось станеться напад. Але вона незмінно хитала головою і відмовляла йому у свободі, заради якої він доводив себе до шаленства. Так минали тижні, і Денін ставав сумирнішим. І над його загальним станом почала дедалі більше домінувати втома. «Є такий зморений, такий зморений!» Часто бурмотів він совуючи головою по подушці, як дратівлива і примхлива дитина. А ще, за якийсь час, він почав пристрасно бажати смерті і благати, щоб вона вбила його. Або щоб Ганс позбавив його страждань і дав йому можливість спочити в мирі. Ситуація ставала нестерпною. Нервозність Едіт зростала, і вона знала, що колапс може статися в будь-який час. Вона навіть відпочити як слід не могла, бо їй переслідував страх, що Ганс спідасться своїй манії і вб'єди Ніна, коли вона спатиме. Хоча був вже січень, що мало спливти кілька місяців, поки якась торгова шхуна могла зайти в бухту. А могла і не зайти. Крім того, Оскільки вони не розраховували зимувати в хищці, то запасів провізії лишилося обмаль. Ганс не міг збільшити ці запаси за рахунок полювання, бо їм доводилось вартувати свого в'язня. Щось треба було робити, і Еді це знала. З усиллям волі змусила вона себе знову обміркувати цю проблему. Вона не могла відкинути звичаї своїх одноплемінників, не могла відмовитись від закону, який посилений вихованням увійшов у її плоті кров. Едіт знала, що все, що їй доведеться робити, мусить бути зроблено відповідно до закону. І протягом довгих годин вартування, тримаючи на руках рушницю і слухаючи, як біля неї вовтузиться вбивця, а за стіною реве хуга, вона подумки робила свої власні соціальні дослідження і самотужки відстежувала еволюцію закону. До неї дійшло, що закон є нечим іншим, як думкою і волею тієї чи іншої групи людей. І не мало значення, наскільки великою ця група людей була. Були невеликі групи, міркувала вона, такі як Швейцарія, а також великі групи, такі як Сполучені Штати. Тому Едіт дійшла резонну висновку, що не мало значення, наскільки малою була ця група. У країні може бути лише 10 тисяч чоловік, однак їхня колективна думка та воля будуть законом цієї країни. Хіба ж тоді тисяча людей не можуть бути такою групою? Запитувала себе Едіт. А якщо тисяча можуть, то значить може і сотня, чи п'ятдесят, а чому б і не п'ятеро, чи двоє? Злякавшись власного висновку, вона обговорила все з Гансом. Спочатку він не зрозумів, але потім, коли до нього дійшло, він додав від себе переконливий аргумент і розповів про збори старателів, на які приходили місцеві чоловіки і творили закон, а також забезпечували його виконання. «Може бути всього лише чи п'ятнадцятеро людей», – сказав Ганс. Але оскільки воля більшості стала законом для всіх десяти чи п'ятнадцяти, то порушники цієї волі мусять бути покарані». Нарешті Едіт ясно побачила, що має робити. Вони мають повісити Деніна. Ганс з нею погодився. Вони удвох становили більшість у конкретній групі, і волею цієї групи Денін мав бути повішений. Для виконання цієї волі Едіт щиро прагнула дотримуватися традиційних умовностей. Але їхня група була такою малою, що вона з Гансом мали виконувати ролі і свідків, і присяжних, і судів, і на сам кінець – катів. Вона висунула Майклу Деніну офіційне звинувачення у вбивстві дачі і гарки. І в'язень лежав і слухав свідчення. Спочатку Ганса, а потім Едіт. Він відмовився визнавати себе винуватим чи невинуватим, і промовчав, коли вона спитала, чи має він щось сказати на свій захист. Тоді Едіт і Ганс, не встаючи зі своїх місць, Винесли вердикт суду присяжних. Винен. Потім, як суддя, вона оголосила вирок. Голос її тремтів, повіки сіпалися. Ліва рука смикалася, але Едіт упоралася зі своїм завданням. Майк Леденін. Через три дні ви помрете на шибениці. Таким був вирок. Вбивця мимоволі полегшено зітхнув. Розсміявся і сказав. «Хоч одна втіха! Оце трикляте ліжко більше не мулятиме мені спину!» Здавалося, що після виголошення вироку на всіх зійшло відчуття полегшення. Особливо це було помітно у Деніна. Все його нахабство і похмура злість зникли, і він приязно розмовляв зі своїми поневолювачами, при цьому час від часу навіть демонструючи свою колишню дотепність. А ще він знаходив велику втіху в тому, що Едіт читала йому Біблію. Вона зачитувала йому уривки з Нового Завіту, і йому дуже сподобалися місця про блудного сина та крадія на Христі. За день до призначеного страчення, коли Едіт поставила Деніну своє звичне запитання, «Навіщо ти це зробив?» Він відповів, «Усе дуже просто. Я гадав, що... Але Едіт різко його перервала, попросила почекати і поспішила до гансового ліжка. Він якраз відпочивав після чергування. І прокинувшись та протираючи очі, невдоволено забурчав. «Іди», – сказала йому вона, – «і приведи Негука та ще якогось індіанця». Майкл має намір зізнатися. «Зроби так, щоб вони обов'язково прийшли. Візьми з собою рушницю, настав на них і приведи силою» якщо треба буде через півгодини до камери смертника Волине Гука та його дядька Гадіквана. Вони не хотіли йти, і Ганс підганяв їх рушницею. "Не гуче", звернулася до нього Едіт. "Нічого лихого ні тобі, ні твоїм людям з цього не буде. Вам не треба нічого робити, лише сидіти, слухати і розуміти". Отак Майкл Денін, засуджений на смерть, і зробив офіційний